Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillahi nehmaduhu wa nasta'ibuhu wa nasta'firuhu Wa na'udh billahi min surur yang pusina wa min sayi'ati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wama yudlil falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran ma ba'd. Ikhti fillah ta'ala alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari berbahagia ini kita diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudahan yang tidak semua muslim diberikan kemudahan yang Allah beri kepada kita semua sebagai wujud rahmat dan juga fadlun dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kita pada hari yang bahagia ini masih terus berada dalam menjelaskan pernyataan-pernyataan Imam Al-Muzani dalam kitab Syarh Sunnah yang merupakan pernyataan singkat tentang keyakinan yang beliau miliki i'tiqad yang beliau miliki berkenaan dengan akidah Islamiah Aqidah Islam yang dewasa ini sangat kita butuhkan dalam meluruskan membenarkan apa yang kita miliki agar sesuai dengan mu'taqad keyakinan para salaful ummah terdahulu. Dan kita masih pada pernyataan beliau rahimahullahu taala Masih di awal-awal baris awal dari Kitab Sareh yaitu ucapan beliau ang fi khalihi sabiqul makduri sabiqul makduri wahyu ya al jawadul ghfur ya'lamu qa'inat al a'yun yamadhu sudur. Kata beliau, Rasulullah ta'ala Dia. Mewujudkan dalam penciptaannya sesuai yang telah ditakdirkan sebelumnya. Dan Allah itu maha dermawan dan maha pengampun. Dia mengetahui pandangan mata yang berkhianat dan segala yang disembunyikan dalam dadah. Beliau rahmatullahi ta'ala setelah menyampaikan tentang keluasan ilmu Allah s.w.t. Yang mencakup segala sesuatu. Yang mengetahui sejak azali. Semua yang sudah ada. Dan yang belum ada. Dan yang akan ada. Bagaimana bisa ada. Dan telah menulisnya dalam lauhil mahfud. Dalam bentuk takdirnya semua makhluk, maka kata beliau, semua yang berhubungan dengan makhluknya lah tertak dalam takdir yang telah terkhususlahil makhfu, sehingga ini merupakan kesempurnaan ilmuNya Allah Subhanahuwataala, bahwa ilmuNya bukan sekadar hanya pengetahuan, namun terwujudkan dalam alam nyata terwujud dalam alam nyata dalam bentuk makhluk-makhluknya sehingga beliau mewujudkan dalam ciptaan sesuai yang telah ditakdirkan sebelumnya yang telah Allah tulis dalam kitab mahfuz demikianlah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditulis dalam, oleh Al-Qalam Dalam Lohil Mahfud Sebelum Adanya makhluk ini Sebelum adanya Manusia ini Dan Sampai terjadinya Akhir zaman ini Dan sampai manusia Masuk sorga Dan masuk Penyerahan Dalam surah Biau ini, kan Filah, bilang, ia mengatakan bahawa Allah telah mentukar jalan masuknya sesuai dengan ilmunya yang terdahulu azali dan tentukan al hikmahnya Allah subhanahu watahu. Tidak ada satupun yang terjadi melainkan sesuai dengan ilmunya dan tidak ada sesuatu pun yang keluar dari ilmunya Allah subhanahu watahu. Maka semua yang telah terjadi dalam kehidupan seorang hamba adalah berasal dari ilmu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala yang landasannya adalah ilmu Allah yang sangat luas dan maha mencakup-mencakup segala sesuatu tersebut. Jadi ini merupakan bentuk kesempurnaan dari ilmunya Allah sebagai pengantar untuk memahami takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar. Kami telah menciptakan segala dengan apa? Dengan ukuran dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa kira? Bahawa tidak akan ada satupun makhluk yang Allah ciptakan Kecuali sesuai dengan takdir yang Allah tulis di dalam ilmu mahfud. Yang merupakan bagian dari kesempurnaan ilmunya Allah SWT. Belajar Al-Fatihah ayat yang kedua Allah berjelamat. Waqadhu kula syai'in faqadjarahu takdirah. Dan Allah telah menciptakan segala sesuatu dan memetakan ukuran-ukuran dengan serapi-rapinya. Juga dalam al-Hijr ayat 21 Allah juga berfirman wa im min sayidillah in say dahu bimirdah. Ini semua penyataan ya. bahawa ilmunya Allah Subhanahu Taala pada beraya yang lalu itu ternyata Bukan sekedar hanya pengetahuan, tetapi dia sebutkan dalam bentuk yang nyata pada penciptaan Allah Subhanahu ta'ala pada makhluk-makhluknya ini. Kemudian kata beliau, Wa huwa Jawabu al-Rafooh. Disebutkan nama Allah Tuhan ini. Kerana perbincangan beliau sangat memberikan kepada kita pengetahuan yang sangat dalam bahawa ternyata penciptaan Allah kepada makhluk ini dasarnya adalah al-jub wal-rufran kejermawanan dan juga pengampunan dari Allah Subhanahu Watahihi. Jadi kita harus kita tidak pernah minta kepada Allah untuk dilahirkan lah, dari Ibu. Dan tidak pernah minta kepada Allah sebelumnya apa yang menjadi kebutuhan. Namun kita mesti berbuat dalam Sehingga kata beliau Al-Jawad adalah nama Allah wa ta'ala. Jadi banyak. Di antaranya disampaikan oleh Imam Al-Bayhaqi dalam tablighul iman, dan juga Ibnu Uaym dalam tablighul hidyah oleh ulama. Dari Tauliah Ibnu Ubaidillah Jalah radhiyallahu talanhu dan juga dari Ibnu Abbas sama hadisnya. Abu Al-Khudrada: Inna Rabbuha Jawadu yuhidul Juda wayuhibbu ma'aliyal akhlaqi wa yakrahu sfasafaha sesungguhnya Allah itu jauh saya masih belum mendapatkan pas apakah maha penyantun atau maha dermawan tapi yang pedar di buku-buku maha rah, maha dermawan Nabi saya panjang nanti apa makna juznya agar memiliki bayangan yang jelas apa yang dimaksud Karena dia lebih daripada sekedar dermawan saja. Wajibu ma'aliat akhlak dan mencintai akhlak yang mulia. Wajakrahusafa sa'asaf sa'farah dan membenci akhlak yang rendah. Yang mulia, yang ini, yang itu bahawa Allah itu jawab. Karena jawabnya maka wajibunjuk. Mencitai kecermawanan dan juga mencitai akhlak yang baik dan menci akhlak yang dan dalam hadis yang kunci ya, sampaikan juga tentang makna al-judzi. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah berfirman. لو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم وردكم ويابسكم اجتمعوا في صعيد واحد فسأل كل إنسان منكم ما بيغت أمنيته فأعطيت كل سائل منكم ما سأل ما نقص ذلك من ملكه إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحر فضمس فيه إبرهو Suma rata'aha ilaihi Dalika bi'anni Jawadun Majidun Af'alu ma'urid Af'ai kalamun Wa'adabi Kalamun Innama amri disayin Iza arattuhu An aku lahukun Sayakun Hadis niwani, Ibu Ad-Termidiyu Seandainya orang pertama dari kalian sampai yang paling akhir yang hidup dan yang sudah mati yang basah atau yang kering berkumpul semuanya di satu lapangan satu lapangan lapang lalu setiap manusia dari kalian memohon kepada Allah yang sampai pada ujungnya khayalan dia. Harapan semuanya minta yang ia harapkan, yang paling paling pamungkas. Maka aku berikan setiap yang minta dari mereka. Apa yang mereka minta, tanpa mengurangi sedikit pun dari kerajaanku kecuali sebagaimana seandainya kamu melewati lautan, menyeberang lautan, lalu memasukkan ke dalam lautan uh, jarum, ya jarum, kemudian mengangkatnya, kurang ya atau tidak? tidak kurang ya sama sekali. Jarum ditutupkan diangkat. Ya. Dari kabi itu karena aku jawadun dun, maha wan, dermawan, ya. majudun maha mulia, afalum ma aurid, aku berbuat apa aku pernah? Pemberian itu adalah kalam, ucapan. Ada juga kalam. Inna ma'amri seguhnya semua urusan ku pada sesuatu tidak bila aku menghendakinya, an aku adalah hukum. Terbayangkan sepecut ni belum terbayangkan. Ada seni bia ni jawabun. Dengan kesepakati bahwa kita tidak boleh menatapkan nama Allah tanpa rah. dalil. Ada Dua hadis ya. Inna Allah jawadun Yahibul Joodan Yang nama Bi'anni jawadun Majidun Af'aluma Jadi uh, Demikianlah ya, Terlihat Allah punya nama Al-jawad Berarti beliau Matapkan ma nama Sesuai dengan apa Dalil uh, Sunnah Nabi Wasallam. Kata para ulama Bahasa Arab al-jūd itu maknanya adalah at-tasamuh bi syai' wa <tuh> Dia itu memaafkan apapun juga dan banyak mem memberi. Dikatakan a'lam jawwad kala yastahi, dermawan. Dan kata-kata ja'a alayka ai akrama aitu kram sehingga yang namanya al-jūd dalam istilah para ulama adalah īthā'atu mā yanbaghī lā li'āudin wa lā memberikan yang seharusnya memberikan tanpa <tuh> minta ganti dan tanpa adanya Kepentingan tersebut. Ini maknanya apa? Jud. Artinya dia memberi yang terbaik. Tetapi tidak punya. Yang pertama berharap ada kepentingan di sana. Yang kedua tanpa ada balasan. Pada balasan. Sehingga al aljud adalah memberi tanpa diminta. Kalau dermawan yang saya tahu itu Diminta ngasih terus Ya Dermawan itu lah Kalau ada yang minta dia, ngasih. Mau mintanya banyak dikasih Dikit juga dikasih Dermawan Kalau ini Memberi dapat dapat minta Apa namanya sisanya Apa oh, ini saya tidak tahu saya Inggris Subhanallah ya susah untuk mengartikan dalam bahasa Indonesia. Karena kalau aku memang al-karim mahajermanwan. Saya. So, eh? Al-jawad juga mahajermanwan. Bedanya kata ulama rahimahullah bahwa al-jawad itu memberinya tanpa minta. Tanpa minta tanpa diminta dan tidak punya kepentingan sama sekali. Yang seandainya semua makhluk ini minta semuanya Allah berikan semuanya, bahkan lebih dari permintaannya dia. Yang tidak diminta, kodi oh ini sebenarnya kan? jauh. Kalau Al-Qur'an itu memberinya di diminta. Kemudian kalau Antum misalnya Memberi sesuatu pada orang lain Apa diminta Tapi yang terburuk Atau biasa Bukan jawab Misalnya Antum punya barang bekas ya, Ada HP bekas Seperti ini misalnya Ya enggak Antum kasih orang lain nih ke kamu Itu belum jawab ya. Tapi yang bagus Misalnya ya, Sekarang kita bawa kitab ya, Iphone 6 S misalnya Ya orang tidak terbayangkan dapatkan Itu semuanya Atau memberi ya, Tanpa dia minta Baru namanya apa? Jawad Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala Punya nama jawad Artinya dia punya Sifat apa? Al-Jub Memberinya itu tanpa diminta Apa memberi? Sebenarnya antum setiap hari itu minta Apa saya diminta? Yang dikasih banyak gak? Melebih yang di, diminta Dan yang dikasih yang terbaik Bukannya Tidak Ini mana bang? Al-Jud nah, Kita memang perlu belajar bang Asma dan sifat dan pengertiannya Agar terbayangkan kita Bagaimana sesungguhnya Sifat dan nama Allah Yang bisa membuat para sahabat Nabi Seperti keadaannya kita Ketahui Sekarang ini Sehingga pada demikian, itu bila Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan kepada orang yang meminta dan tidak minta orang kafir itu tidak pernah minta. Jadi semua Allah Subhanahu Wataala pernah yang minta doa ya Allah, uruskan ni kan? Mereka, pertanyaan, tidak mikirnya bagaimana saya kerja, wang tabah tapi Allah berikan yang terbaik dengan mereka Hartanya banyak, ininya banyak, semuanya banyak hmm? Padahal dia apa? Kasih Dan Allah memberi bukan karena Allah punya Kepentingan dengan kita Dengan makhluk Ini namanya mana? Nama. Mana? Aljawab Nabi SAW menjelaskan tentang makna jawat ini dalam hadis yang sahih dalam suhih muslim dari hadisnya Abu Dhar al-Wifari radiyatuhu tal'an ta dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam fima rawa anillahi tabarka wa ta'ala annahu Ya ibadih, ini haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum harrama, falatadolamu wahih hambaku sebuahnya aku telah haramkan kezaliman atas diriku ini permintaan siapa? tanpa permintaan dari makhluk aku haramkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman haram di ya antara kalian. Fala tawalan jangan saling menzalimi. Ya ibad, كلكم dalil illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hamba, kalian semua itu Maksudnya, bang, sesat. Maksudnya apa? Sesat itu? bodoh Tidak punya ilmu makanya orang sekarang kada datang marah kada kada sesat kamu galu marah dia padahal benar belum punya apa ilmu jaga-jaga kan walad orang nasal ini kenapa karena ya'malu nabiri ilmin beramal tanpa ilmu itu mana pak tersesat atau sesat orang banyak dari itu semua ya, Fani mesti tidak akan marah ya. Kala -kala, Atum dia. kadang kalau sesat antum bolehlah. Apa coba kita? Iya, karena saya perunya ilmunya. Tapi tidak demikian antum jawab. Eh, bilang kamu bolehnya. Uh, nggak amuk dia. Nah, nggak amuk. Boleh kita manusianya pak masih bodoh, bodoh. Tidak ada yang sudah sempurna ilmu. Kali semua belum sesat illa man hadaituh. Kecuali yang telah aku berikan apa? Hidayah kepada. Makanya hidayah itu milik siapa? Sudah. Adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena fastaq fastah fasta du'ihi itu. Karena kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nasihatnya. Kalau antum misalnya dapat ke sesuatu, karena aku minta, bangga enggak antum? Enggak bangga, makanya jangan sombong atas ke antum minyik. Jangan kerja menganggap bahwa saya ilah yang terbaik, yang lainnya meremeh semua, jelek semuanya. Belum tentu yang sekarang, uh, uh, sesat besok kembali, Seperti juga. Mungkin besok alahi kita. Banyak yang kita lihat sekarang itu hanya saat-saadanya Dalam ilmu agama Dalam iltizam Dengan sunnah ini Sekarang mengalahkan kita Mengalahkan apa? Karena memang hidayah Tangan Allah SWT Kita diminta Fastah dunia Ya ibadih Kullukum ja'id Walihan babu Kalian semuanya itu ja'id Lapar Ilah manatan tuhuk kecuali yang telah Allah berikan makan kepadanya. Fas tadrimuni udh imkom maka minta kepada aku maaf. makanan nanti aku beri makanan kepada kalian. Ya ibadikul kum arin wahai hamba-hamba kalian semua tu arin telanjang. sehingga Iya. Aku melahir. Kenapa? Lanjang tidak ada pakaian sama sekali luar hanya kulit yang menam mena semua aurat kita. Ketika apa? bayi baru illa man kasautuhu kecuali yang aku berikan pakaian padanya. Fastaksu ni maka mintalah kepada aku pakaian tersebut. Absukum Aku akan memberi. Pertama paling, kolo ya, dolun ah, ya. Yang kedua, lapar. Yang ketiga, apa? Lah? Tidak punya pakaian. Berarti kita punya kebutuhan. Yang pertama apa? Lah? Agama. Nomor satu agama. Nomor dua apa? Lah? Perut. Nah, makan dan minum. Baru apa? Pakaian. Baru pakaian. Tapi sekarang kita kalau jadi pakaian, mengalahkan apa? Makan dan agama. Tidak berarti aku kalau milih makan lama tidak? Tidak lama kalau beli baju. Setengah hari ini, di mall jadi apa? Baju tidak dapat? Dapat. Ini kurang, ini kurang. Ini salah ini. Tuhan. Tidak. Manusia demikian keadaannya Harusnya dia bisa melihat Banyak yang penting bagi Bagi dirinya Oi, Ya ibadih innakum Tukti'una billaywan nahar Waihang bahu Kalian itu berbuat salah Di malam dan siang hari Wa anna afirudunubajamiah dan Aku ampuni semua dosa-dosa kamu. -dosa Pasti Firuni Aku Mintalah Aku yang kepada Aku, Aku akan mengampuni kali Jadi ini betul lah, manusia itu bila sudah dapatkan nikmat, biasanya bah perbuat dosa. Kemudian setelahnya fakir ya ibadi. Innaqum lantab luu barri fataduruni walantab luu nafri fatangfauuni wa yahmabu. Kalian tidak akan sampai bisa membuat aku rugi, sehingga merugikan aku dan tidak sampai juga memberi manfaat kepada aku lalu kalian nanti aku manfaat artinya kan khansilan manusia ini ya, tidak akan bermanfaat bagi Allah keberadaannya dan juga tidak akan membuat Allah rugi kepada manusia ini. menunjukkan bahawa Allah itu maha sempurna sifat kayanya Ya ibadi law an awalakum akhirakum wa insakum majinnakum taanu ala atqa qalbi radin wahid minkum ma za za mulki syaitan buktinya dan jika kalian wahai hamba-hamba kumpul awal sampai akhir manusia dan jinnya ada pada Adqa qalbi radin wahid minkum pada satu hati orang oh, yang paling takwa kalian, hanya semuanya takwa semua, yang paling puncaknya takwa. Mazad alikafiru kisah tidak menambah <tid> sedikit pun dalam kerajaannya Allah Subhanahu. Ar Artinya kan punah. Kalau seandainya sebelumnya ini, ya itu semuanya mutakin semua, sempurna takwanya semua itu tidak memberi apa manfaat bagi Allah Subhanahu wa tidak menambah besar kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala ya an ibadi la'an awwalakum wa akhirakum wa nisaakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin ah uh, bukan wa an a'walu lakum wa akhirukum wa jinnakum kalu ala kumpul semua jin manusia akhir sampai awal semuanya bumpul seperti satu hati yang paling fajir semuanya fajir semuanya ha ma nafasa zalika min mulki tidak mengurangi sedikit pun dari Rajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya ibadil, wahai hamba, seandainya loh awal kum, akhir kum, insa kum, majin kum, kau mu fi sa'idin wa'hadin, wahai hamba kau ni awal kaliyan sampai akhir. Manusia dan jinnya berkumpul satu tempat, Fasta'aluni semuanya barang serempak minta. Sama-sama mintak satu waktu. Fakta itu pula insan masih Aku akan berikan setiap orang permintaan. Ma'naqsa dzaiqamim ma'indi illa kama yantusul nihyatuk ida udhilal bahr. Tidak mengapa itu semuanya dari yang aku miliki kecuali sebagaimana berbuat uh, uh, apa jarumnya, uh, jarum. Ya? jarum. Ya, mengurangi air jika dimasukkan ke dalam lautan ya ibadi inna ma hiya malukum uhsiha lakum sumakwfi kum iha wayhangahu sesungguhnya itu hanyalah amalan karganya aku hitung kemudian aku balas faman wajada khairan falyahmadillah kalau telah kebaikan, perbaikan maka pujilah Allah. Wa man dan jika menebakan yang selainnya fa la yamana illa Maka jangan istighfar eh, kecuali hanya untuk menyesali sendiri. Ketika bagaimana Nabi jelas tentang sepatutnya juditnya Allah Subhanahu wa Allah akan memberikan segalanya. Kamu sesat Allah kasih hidayah. Kamu lapar Allah kasih makan minum. Kamu telanjang Allah kasih pakaian. Antum berbuat dosa Allah ampuni. Dan manusia tidak akan mampu membuat menambah Allah. Hah? Dan murangnya ha? apa? Pakaian Allah Subhanahu wa kalau gitu, simpulan di akhir. wahai hambaku, itu hanya amal-amal kalian saja. Yang aku tulis amalan tersebut, yang aku balas, menunjukkan firman Allah, bahwa Allah setiap mereka semua. Allah hanya ingin melihat antum beramal soleh, ditulis di balas sama Allah Subhanahu Watahu dari Allah yang memberi Allah yang membalas. Menunjukkan bahawa wujud di sini ya, adalah seperti kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu dalam nuniyahnya wa jawadu bajuuhu ammal wujudi jami'uhu jami'uhu bil saddi wal ihsan wa jawadu fala yakhayibu sa'ilan Lauwalau'an Nahu min ummatil kafiran. Dialah yang maha dermawan, sehingga kedermawannya mencakup semua yang ada dengan keutamaan dan kebaikan. Dialah yang maha yang tidak mengecewakan orang yang meminta, walaupun seorang dari umat yang kafir. Al-Jawad ini juga ditemakan oleh Suri Muhammad Khalil Haras Kata beliau Dalam Sarah Nuniah Ibn Qayyim Al-Jawad adalah yang memiliki Sifat kegermawan yang tinggi Yaitu memiliki Kebaikan dan keutamaan Yang banyak Dan sifat jidni Allah Dua macam Yang pertama Al-Jidul Mutlak Kegermawan yang mutlak Mencakup seluruh makhluknya sehingga tidak ada satu makhluk kecuali akan memperolehnya sehingga semua makhluk telah Allah berikan karunia kebaikannya tanpa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu bawahnya Menjaga kedua adalah kedepawanan yang khusus Untuk mereka yang memohon kepada Allah Subhanahu Baik yang meminta secara Terus terang Dengan ucapan Atau meminta dengan kondisi Mereka Yang mengharapkan kebaikan Baik yang meminta Seluruh orang mu'min atau orang ter kafir Baik yang baik Maupun yang jahat Maka barang setiap yang meminta kepada Allah Dengan sungguh-sungguh dalam mintanya Benar mengharap karunia-Nya Dan dengan rasa hina dan butuh kepadanya Ini setiap Allah akan berikan Dan apa yang dia minta Dan Allah akan dapat apa yang cari Karena Allah itu Banyak kebaikannya Dan maha kasih Saya Kata beliau Kalau ar-Rahman Itu bahan rahmatnya mencapai segala Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Al punya Allah cintai kalau ini enggak, Al-Jawad ini enggak, minta enggak jadi, dikasih ada yang enggak minta dikasih ada yang dia minta dikasih tanpa melihat kepada Al-Mu'min kafir, semua makhluknya diberikan oleh Allah hal ini, sehingga ia adalah Al-Jawad Al Jawad, dermawan sekali yang maha dermawan. Juga Imam as sadi rahimahullah telah menyampaikan kepada kita tentang makna al-jawad. Kata beliau, kata dia, al-jawad adalah yang maha dermawan secara mutlak. Al-jawadu al-mutlak. Allah diamma bijudih jamil kahinat yang dermawannya mencukupi seluruh makhluk. Mana aha min fadlihi yang Allah penuhi alam semesta dengan keutamaan wa karamihi dan dengan kedermawanannya ya wa ni'amil mutanawiah dan nikmat yang beraneka ragam wa khassa bi judihi as-sa'ilina bilisanil maqli aw lidatil hali min badir Min darlin, wa fajirin, wa muslimin, wa kaafirin. Dan Allah khususkan dengan kecermawanan ini orang yang bertanya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta dengan disanul hal, jangan ngomong atau apa, disanul hal dengan perbuatan baik orang baik ataupun fajir, muslim atau Faman sallallaha a'tahu su'alahu syabman qadawa al barikani wa analahu ma dan mendapatkan apa yang dia minta fa innahu al barrahim qala allah wa ma bikum min ni'matin famin allah thumma idza mastaktumtuhu fa ilayhi Subhanallah ya. Lihat bagaimana Jawadnya Allah Subhanahu Sehingga takdir Allah itu semua Dasarnya apa? Al-Jud Nah ya. Sifat apa? Judnya Allah Subhanahu Lihat bagaimana para ulama taala Dalam memahami syariat ini Menggunakan bahasa yang sangat bagus Makanya kalau untuk belajar Ini apa? Mengaji kepada Ulama-ulama yang dahulu Dahulu Kenapa? Karena ungkapannya tidak ada yang sia-sia Semuanya punya mak makna Menempatkannya pas pada Tempat ini Sehingga al sekarang Allah berikan kehidupan seperti ini Dan meyakini bahawa ini Semua adalah karena sifat jizni Allah Subhanahu wa taala. Si fadlan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira antum tuh bisa bahagia enggak sih? Subhanallah, ya? Antum itu orang yang berakhlak mulia. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala madakan, ya? mencintai orang-orang yang akhlaknya baik. Kemudian, InsyaAllah, apa sampai kalimat sahdi cukup jelas, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan semua yang hamba-hambanya minta, tanpa memandang kafir dan muslim. Bahkan kadang-kadang yang tidak diminta pun Allah berikan. Demikian luasnya seperti apa Allah Subhanahu Wa Taala. Anda ucapainu khayyid cukup panjang. Saya lihat waktu yang mencukupi untuk kita. Sampaikan. Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala demikian. Al-Ajwadil Al-Ajwadil. Yang mengatakan bahawa semua sifat kedermawanan manusia. itu adalah bagian daripada pengaruh dari sifat kedermawanan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ambillah. Buah iman tentang apa? nama Al-Juddin. Supaya tambahan supaya untuk tambahan mengerti bagaimana sifat daripadanya Allah Subhanahu Watah. Kita ketahui dalam banyak uh, kajian bahasanya ada ada hadis sebab innalillahi ista' ah watsuna istimal man, man ahsuha dhalal jad. Kedaulamaan al ista' di sini menghitung di sini ada lima poin. Yang harus kita ketahui Yang pertama adalah mengenal Dan menyebut nama-nama tersebut Yang kedua mengenal apa? Makna dan kandungan nama tersebut Yang ketiga memuji Allah Dengan nama-nama tersebut Yang keempat beribadah dengan Doa kepada Allah dengan apa? Dengan tawasul menyebut nama-nama Allah tersebut Sesuai dengan konteks doa yang kita minta Ya Rajab Udubni Ya, ya Rahim Erham Erhamni yang kelima beribadah kepada Allah dengan kelaziman dari nama dan sifat sebut Allah SWT sehingga dengan sifat jawab ini, Ternah, kita ambil pelajaran bahasanya kita tahu keluasan karunia Allah di dunia, di mana tidak ada sesuatu pun yang tidak mendapatkan bagian dari karunia Allah Subhanahu Wataala. Dengan cermat ini, kita mengatakan bahawa kita punya kewajiban untuk terus bersyukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya adalah misalnya kita menghias diri dengan sifat jujur ini. Ini kita harus punya. Ya. Karena Allah berikan itu sebagai bentuk bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menstai dengan kadar-kadar-Nya. Maka kita harus jadi orang yang Dermawan Sehingga memberi tanpa diminta Bahkan memberi orang yang berhak diberi Dan apa? Yang tidak berhak diberi Sehingga bisa Bagaimana Bisa menjadi orang yang jauh. Jadi ya. banyak dalam dalaman dalam hadisnya juga dalam sikap-sikap uh, para khalifah al rasidin tentang bagaimana mereka demikian dermawan dalam memberikan hartanya kepada kepada uh, orang lain. Di sini Bukhayim memberikan mereka ada seluruh martabat ajud. Dermawan ya. Ada Dermawan adalah ada, ada, ada 10 10 martabat 10 singkatan ya, Dalam Kedermawanan Satu yang taala. Yang pertama adalah Al-Jud bin Nafsi Dermawan dengan mengorbankan jiwa wa huwa a'lam ini yang paling tinggi martabatnya yang kedua kata beliau aljud liryah dia dermawan dengan jabatan yang dimilikinya yang kedua kata Namun Qiyin rahimahullahu ta'ala Di mana ia Sifat dermawanya ini ya, Membuat ia memudahkan Urusan orang lain Dan mendaruhkan Kebutuhan orang lain nah. Jadi dia dengan jabatan itu Dia berusaha bagaimana Mengorbankannya untuk orang lain Agar kebutuhan terpenuhi Yang ketiga, aljud birahatihi warifahiyatihi wijmamihi nafsah Artinya dia ini dermawan dengan bersusaha, susah, payah, capek ha? Menghubankan tenaganya untuk memastahak orang lain Dia santai, jadi tidak santai. Hah? Dia harusnya menikmati, jadi tidak Menikmati, karena apa? Karena ingin memberikan yang terbaik kepada orang lain. Yang keempat, aljud bil ilmi wa badlihi. Dermawan dalam ilmu dan dalam beri ilmu. dia pun termasuk martabat derajat tinggi yang kelima aljud bin naf'i bil jahi dermawan dengan memberikan manfaat dengan jabatan dengan nama besarnya dia nama apa besarnya dia seperti memberikan apa Rekomendasi kepada Orang untuk menemui misalnya penguasa Atau yang lain-lainnya Jadi kalau kita punya nama Namanya kita kan Gunakan untuk Kemudahan orang lain namanya pak Aljud Biljah Yang ke Enam Aljud yang faul badan Allah telah tiadalah dermawan jarat memberikan manfaat pada badannya. Nah, Nabi Yusuf Alaihissalam minta hajikum salafah, kulla yamin takub dihisab, ya jibraynat naim. Jadi setiap ruas tangan kita ini, ka ruas tulang kita ini persendiannya. Itu adalah sedekah. Ada apa? Sedekah. Namanya beriman mantap, beri nama tubuh. Tubuh. Yang ketujuh, <tuh> Al-Jud Bil-Aruf. Bil Dengan kehormatan yang dimiliki selamatnya. Dermawan apa? Dengar apa? Terhormatkan dia, minyak. Kayak Nabi katakan kepada seperti dermawan Abi Bombom Abi Bombom, namanya ana ya? Bombom, Gotmin, Gotmin. Nah. Sahabat Nabi. Dia kalau di pagi hari mengatakan Allah mai ini lama dalih. Ya Allah, aku lah punya harta az-zabiya anza dengan. Wa qad qad jastu alayhi bil 'ird. Apa dengan kehormatannya nyapuh biniki. Fa mansata mani aqdani fa huwa Siapa yang selesai ya jadi saya, menuju saya maka dia halal. Saya maafin. Ini apa? Jud bil 'ird atau bil ab. Yang ke-8, Al-Jub bisabri wal-ihtimal. Termawan dengan kesabaran dan dengan tahan dia. Madabi gawanan orang, orang lain. Yang ke-9, Al-Jub bil-khalqi Bashar wal wal-basar. Al-Bil-khalqi wal-basari eh, wal-basar. Artinya dia memaafkan orang lain, ya memudahkan orang lain, membantu orang lain. Ini yang ke, ini yang ke sepuluh adalah zohr Artinya cermawanya dia itu tidak mau tahu orang lain, jadi tidak mau minta orang lain. Karena nanti mobil sudah kan ya mobil. Orang orang lain pasti tidak makan. Saya nggak mau tahu. Saya pokoknya beramal doang, sholeh saja. Artinya adalah bahwa ia zohr biterkizimah fi idin, jelas. Ini sepuluh yang kata, -kata ibu Allah adalah termasuk uh, al juz ini. Yang penting yang akan kita ada adalah bahwa sifat juz ini harus utama ini ringan tangan, ringan hati. Ya. Ini ada perkara yang cukup, bagus. Antum sebelum ini saya maaf, Namanya apa? Lah, al juz, dermawan. Kenapa? Karena memberi sebelum di, di Tapi kalau antum sedang perang, sedang sakit hati, susah nggak memaafkan? Damai nih, ustadz datang damai. Iya damai, damai di di forum damai. Pulang keluar, ha? muncul bencinya lagi. Eh, Itu banyak, banyak dapatkan di di kita sudah selesai sudah ya, ya? habis sudah nol nol no. ya nol no. keluar masih inilah maksudnya lagi masih inilah orang lain pada kau sudah namanya selesai status stadium semua enggak dia bicara perceraian misalnya perceraian tentunya juga ya, ya. selesai cerai sudah selesai jangan yang isinya mutaati uh, tu Aibnya dikeluarkan eh yang sini yang juga demikian oh, akhirnya apa jadi Masalah itu bukan bukan yang bagus bukan yang bagus dan hmm. tihatlah kalau dibikin kajiannya berarti semua yang Allah ciptakan dengan takdirnya Allah dasarnya adalah lah. al-jud keder mawal Allah Subhanahu Wa Taala kemudian al-gafur wahal jud jawadu al-gafur al-gafur Ma'ruf ya, mahalat Pengampun Di Al-Quran itu ada tiga Nama yang, yang menggunakan nama Gha'far Pertama Gha'firul Zambi Yang kedua Gha'far Yang ketiga Gha'fur Mana yang banyak dalam Al-Quran Gha'fur Ada 91 kali Disebut Al-Gha'fur Bidang, luhaduh, kali, ini. Banyak ya, sembilan ratus kali. Kalau sampai tentang al-Ghofur ini banyaknya, ceritanya, ya eee, ayat Innahu al ghofurur Rahim banyakkah ya? Banyak sekali, ya. Juga ada al Rahim, Rahimah juga banyak. Juga. Juga ada dengan ghaffar. Wa inni la ghaffarun liman wa aman wa amina s-talihan semah Tadah Bukan juga Wa kualanuh Ya kami Istagru istag, istag, Rabbakum Innahukana ghaffarun Dan yang lain Nain Yang lain naik. Kalau apa bedanya ini semuanya? Kalau ghafir jelas, gafiru dia tidak berpisah dari kalimat dzam. Ya, Gafirun tidak ada, ada gafiru dzam. Yang lainnya gafurun ya, itu sama dengan Zalum Gafur asalnya atau nama berapa? Ada namanya Zalim ada Ghafir. Ada namanya Zalum. Ada apa? Ghafir. Ada namanya apa? Zalam. adanya namanya? Ini dua. Saling apa? Saling apa? Bahad-bahadaban. Dan maknanya apa? Sama. In kun ta zaliman. Allahu Ghafir. In kun ta Wahai, wahai Allah Rabbul Wafu. Jika engkau adalah orang yang berdosa, maka Allah akan mengampunimu. Mana lebih parah? Dolim, dolum, apa? Dolan. Dolan paling parah. Tanya apa? Dolum tengah-tengah, dolim paling. Mencikan Allah itu banyak memberi ampunan. Wafur. Karena manusia juga banyak berbuat dosa. Berbuat apa? Dosa. Ya. Ghafir ada dalam surat Ghafir Kalau Ghafir ada pada surat Tohah dan surat Nuh Kalau Ghafir Banyak sekali Ada apa? Al-Quran Ada apa? Al-Quran Kadang-kadang Ghafirul Rahim Kadang-kadang Ghafurun Halim Kadang-kadang Azizul Ghafur Kadang-kadang Al-Afu Afun Ghafur Kadang-kadang apa? Ghafurun Syafur ya. Ada juga Ghafurun Waduk Jadi banyak ya e, Digunakan seperti apa? Ada ghafurun Maka Tanpa ingat, kita coba membedah sedikit tentang hal ini. Karena banyak dalam Al-Quran kalimat-kalimat yang seperti ini. Supaya kita memberikan memberi gambaran yang jelas tentang apa? Tentang uh, makna Al-Ghufur ini. Al-Ghufurnya sahabatnya punya kandungan menutupi. Mana ma? Menutupi. Ini makna Al-Ghufur dalam bahasa masara ya? menutupi juga bisa maknanya ya, uh membuka yang tadinya tertutup bukanya kan Juga maknanya adalah mengampuni dan juga kan menutupi kesalahan tersebut. Kalimat khufur itu daripada Lafadnya fa'ul Dan dia termasuk siyaul mubalalah Dalam bahasa Arabnya Artinya yang banyak-banyak apa? Mengampuni Hamba-hambanya nah, Sehingga Dengan demikian ya enggak, Kalimat fa'ul atau syukur Asyukur Ha'a ah, Al-Ghafur, al syakur Al-Ghafur, Sabur, semuanya menunjukkan bahawa ada di sana e, memperbanyak ya, banyak memberikan ampunan, banyak menutupi, ya, kesalahan pada manusia. Maka mana Ghafir adalah yang dia menutupi, ya, bang? orang yang berdosa tidak menyisanya dan tidak juga menampakkan apa? ke permukaan. Sedangkan mana ghaffar ya, yang dia demikian rapatnya menutup apa ah, kesalahan manusia tidak menampakannya di dunia tadi akhirat. Sedangkan ghafur yang banyak memberikan apa? ampunan dan banyak memaafkan, banyak menutupi menutupinya. Jadi kalau afu itu memberi maaf Pokoknya dia aja memberi maaf terus apa? Tutupi kesalahan yang ada, yang tidak ada yang tahu dari Allah Subhanahu Wataala masyarakat yang mengikat adalah amalan buruk kita saja. Di mana Al Kafur banyak memberi maaf dan tutupi kesalahan hamba-hambanya. Kalau dia uh, Al Kafar itu jenisnya. Ya. Lebih tinggi jenisnya, artinya dia itu akan tutup semuanya dunia akhirat, dunia apa? akhirat. Kalau hanya kafir, hanya menutupi, ya. tidak sampai ada yang tahu apa kesal kita miliki. Tapi subhanallah Allah, ya, berapa ya Allah tutupi kesal nah. kita, tidak disiksa, tidak dibalas dengan apa? musibah, sakit, dan lain-lain. Kuyapon gafir Itu mana Pak? Kan? Mana eh, Al-Ghafur? Mana Al-Ghafur? Dan tentunya juga ada sekwens yang kita memiliki bahwa kita harus lah, memiliki sifat yang demikian, memaafkan dan untupi. Ada yang memaafkan dan tutupi. Contohnya misalnya Antum punya hutang, ya enggak. Dimaafin sama dia, tapi? Kestau, oh, si Tapi Ketahu tahu, si bulan pernah hutang dengan saya. Tapi ini enggak, dia memaafkan dan dia apa? Nutupi. Enggak ada yang tahu orang lain. Ya. Mana lebih tinggi? Tidak katanya? Nah. lebih. Maksudnya sini, gafur bahwa ketika beliau makan al Jawadu al Gafur, tanpa bahwa Beliau inginkan kepada kita semuanya bahawa Allah itu ber kepada kita nikmat yang banyak dengan takdirnya ini berasal dari nah, tanah Adam dan Hawa Adam kemudian Hawa dari langusnya Adam dan kita dari sperma nya bapa dan seterusnya ibu itu semuanya prosesnya Jadi awal sampai akhir sampai sekarang ini itu semuanya karena sifat dermawannya Allah Subhanahu wa Contoh. Bayi yang lahir pertama kali muncul hanya apa? Pertemuan antara sel dengan apa? Dengan sperma. Ada pembuahan Lama-lama jadilah si gumpal darah needle di rahim. Kalau kenaian pel, jadi enggak, enggak jadi. Subhanallah sudah jadi dikumpul darah. Kalau kenaian pel, enggak jadi. Tapi saya tahu, karena baru kejadian saya hamil tapi ee, darahnya, kupasan darahnya enggak kenaian pel ni, darahnya gugur, itu agugurah. Harus Di jelah. Kalau dunia nafal nanti adalah yang nyambung namanya lah plasenta. Sehingga sang bayi berkembang dan makan dari mana? Melalui plasenta. Apa yang dimakan sama dia? Saripati makan di ibunya. Ibunya makan apa dia makan juga lah saripati. Seandainya Allah takdirkan kita, para bayi itu makan dengan mulutnya di Rahim Apa yang jadi Yang makan dari mulut Mesti apa? Punya? Sisa Punya kan? Sisa Makanya kalau pakai impus, ada yang sisanya Kalau makan lagi maka Mulut Bersisa Dan kalau disisa, harus di Dan bayi itu tidak punya kotoran Ketika dalam Rahim Subhanallah. Bagaimana apa? Dermawanya Allah kepada kita. Kita tidak pernah minta itu semuanya. Sampai lahir. Saya lahir. Lahir pun demikian keadaannya. Sampai pernah bayi minta sama Allah. Tidak ya pernah minta. Tidak paham. Nah, karena belum Belum jalan. Tapi Allah berikan semuanya. Dikati apa? Semuanya. <tuh> Kalau kurang darah, gula dikasih lah, tahnih, punya tambahan, gula. Semuanya Allah berikan kemudahan sampai kayak kita-kita -kaya ini. Tapi kita ini banyak berdosa. dosa. Maka Allah berikan ampunan dan Allah sebuti. Sekarangnya seperti itu, kalau kamu hidup-hidup, ingat saja. Atau nah, ingat saja. Pada empat berbuat dosa yang akan diingat. Atau melihat. Berapa yang nampak keluar? Icic. Bahkan kadang-kadang tidak nampak kan keluar. Uangnya morsol sore itu tidak pernah berbuat apa? Rasanya tidak tahu. Hah? Mungkin buat dosa ini Allah lah tutupi semuanya. Karena Allah berbudi baru dia mengatakan dalam uh, pesan beliau, rahimahalal Ta'ala. Untuk menekankan bahawa Allah Maha Mengetahui ilmunya luas, ya, dengan mengatakan Ya'Alam Khainatul Ayyun Wama Tuhfis Sudur. Allah itu mengetahui Khainatul Ayyun. Khianatnya mata. Apa itu? Kira-kira matanya dari ke sana, pandangnya kan? Samping dan atas manusia ini. Waktu disuruh dan mengatur apa yang disembunyikan oleh dada kita. Maksudnya kesempurnaan ilmu obah itu sampai mengetahui. Yang masuk tidak ketahui, dan juga mengetahui apa yang Allah yang manusia itu sembunyikan dalam dalam benaknya. Tetapi Allah Subhanahu tidak akan menghukum yang masih di mana benak manusia bila belum keluar bila bentuk azam keinginan kuatnya yang kuat belum mendapatkan apa. Dosa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutkan kita semua bahwa ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala itu akan ada dalam tabir Allah subhanahu wa ta'ala. Ia muqaddimah pembukaan untuk kita membahas yang setelahnya tentang takdir Allah subhanahu wa ta'ala menurut Ahlu Sunnahi wal jamaah. Dia memulai dengan tadi, ya, sifat tingginya Allah Subhanahu Wataala, dengan sifat ilmunya Allah Subhanahu Wataala, begitu ilmu itu akan diwujudkan pada makhluknya dalam bentuk takdir. Baru kemungkinan nanti membahas tentang apa itu takdir menurut para ulama salaf terdahulu. Buku yang mulia itu sebetulnya butuh secara lebih hebat lagi. Ya. Dan untuk orang lebih alih, untuk bisa secara buku yang mulia ini. Buku yang sangat agung. Ya. Yang menampakkan bagaimana ketiga ilmu Imam Al-Muzani, taala Ketiga beliau. Dan patah setelah Imam Syafi'i memuji beliau. Memuji beliau. Bahkan dikatakan para beliau, bahawa beliau kalau berdebat tidak pernah kalah. Dan dikisahkan oleh para ulama siroh sejarah bahawa Imam Abu Hawi yang dia punaan Imam Al Muzan anaknya saudari Imam Al Muzan itu saking tidak bisa mengalahkan Imam Malik dalam berdebat pindah ke madzhab Hanafi. Pindah ke madzhab Hanafi. Tapi mereka dalam hal akidah sama. Hanya beda dalam pandangan fikih. Pandangan fikih saja. Jadi sebenarnya antara Al-Ghazali dengan Al-Tuhawi itu masih kerabat dan ternyata mempunyai pun sama. Akidahnya sama. Akidahnya apa? Sama. Oleh karena itu apa kita sebenarnya mau kita coba eh uh, sudah lagi dalam makalah ini semua, saya ingin sebetulnya menampakkan bahwa Islam itu lengkap. Uh. Dan terperinci. Baik akidah maupun apa? fikih ibadah dan juga akhlak. Dan juga menampakkan pada kepada teman-teman sekalian untuk semangat belajar kita. Para ulama terdahulu. Para ulama yang sudah ada pengakuan dari umat, mereka ulama yang punya karya dan jadi dalam dalam dalam agama ini. Teh Imam Al-Muzani ini rujukan dalam fikih Syafi'i. Tidak ada ulama Syafi'i yang tidak tahu Imam Al-Muzani. Kandakat yang muh Al-Muzani menjadi kitab induk dalam mazhab Syafi'i. Bahkan dia juga dikatakan Nasiru Madhab Syafi'i. Nanti akan tapat sana hal-hal yang indah. Dari ungkapan-ungkapan beliau yang kita bisa uh, ambil untuk tapak covidin dan jadi sarannya kita untuk kembali merujuk kepada pemahaman selaku rumah dengan membaca buku-buku mereka Rasulullah Shallallahu Kita akan berjalan lambat, kayak jalannya lah. Ceput. Tetapi semua terbahas. Ketika kita lari kayak apa? Kayak kancil semuanya, Bang. Lewat. Karena tujuan kita bukan perbanyak buku yang dibaca, tapi bagaimana kita bisa mengungkapkan keindahan ucapan para ulama yang menyampaikan kebenaran kepada kita semuanya. Setiap kita bisa bagaimana agar kita timbul bercita kepada para ulama tersebut dan kita bisa banyak menggali kitab-kitab mereka. Mungkin demikian pada hari ini kita sampaikan uh, mudah-mudahan sahaja kita buka tanya jawab setelah uh, ini. Ya, Allahumma sabi sallam Muhammadu alaihi wasallam nya pada dalam hadis tadi dengan ini ya ibadi ini haram tudzilma ala nafsi. Wa ya hambaku aqum haramkan kadzaliman kepada diri Allah Subhanahu wa Dan Allah memang tidak akan menzalimi seorang pun. Sama rabbuka bidzallamin lil 'abid. Ya. Dan itu merupakan bagiannya banyak bagian sebutan sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala diharamkan adil pada diharamkan zalim pada ini dan juga diharamkan wa ja'al tuhu aj'al eh tuhu dan apa jadikan kan ini zalim ini haram diharamkan di antara manusia fala tadlam jam berapa itulah zalim apakah kemudian juga ada benar enggak kita mengatakan bahwa itu kan antara manusia bolehkah manusia mendalih Allah Subhanallah ya Allah Subhanahu Wa Taala lihat ini, eh, tidak mengadakan dan tidak aku haram kandolin dari hamba ku untuk untuk aku hanya mengatakan kan? aku haram kandolin anak anak jadi Allah Subhanahu Wa Taala kemudian apa antara manu manusia dan Allah tak mengatakan aku haram kandolin pada Manusia kepada kepada. Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan adanya manusia kepada Allah Subhanahu. Dan kalau manusia itu zalim, hmm, Allah maafkan. Bagaiman? Manusia itu dengan apa? Sifat kofornya Allah Subhanahu. Sehingga ungkapan dalam surat Luqman, ya, ketika menasehi anaknya wa wa ya'idukum wa wa ya'idukum ya bunayya la tusyrik billahi innasyirka dzulumun adzim isitbath kadibawa asyir adalah a'zamu dzulmin wal yang paling besar itu dzulminya manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala tetapi Allah langsung maafkan kalau dia masuk Islam Cukup dia mengucapkan syahadaten, langsung dimaafkan, kemudian lihat setelahnya. Apakah dia itu konsekuen dengan kalimat lah ilahil ilah", atau tidak? Sehingga hadis yang mulia ini menyatakan wahai manusia, jangan kalian saling menghalangi dan terang kalian. Karena itu akan membuat masalahnya rahsia. Bukan kepada Allah semata, mata. Ia makhluk. Dan makhluk tidak punya sempat apa? Ghafur. Yang sempurna. Sehingga makhluk itu arti minta maaf. Katanya ke maaf. Memaafkan. Banyak tidak ya? Sudah minta maafkan mau. Memaafkan. Ada makhluk. Lah, kata men. set berani si pula. Saya sudah minta maaf. Tidak dimaafin. Jadi bagaimana? Jawabannya. Adalah minta maaf sampai dimaafkan. Walaupun haruslah membayar agar agak lama, karena emang itu haknya bang, haknya dia. Lain dengan Allah Subhanahu Wa Taala pengampun, cukup kita istighfar, kita taubat, asalnya bang, Allah maafkan. Maksud berbeda makanya wa ja al tuh binabum. Moharong, maka jangan remehkan. Minta lagi barang. Nah, apa solusinya kalau kamu maafkan, maka banyak berbuat amal. Songe. Biar kalau dia nanti kira diakhirat kita apa bisa? Bayar Dakwanya mereka dengan dengan amalan. Songe. Ini airportnya punya. Zalim sama manusia Maka Nabi mengajakkan Aku ingin nanti menghadap Allah Dalam ada yang minta Kepada kau Rabbil Mabali. Nuntut Nabi Karena pernah Madhalimi Orang Nah kita Madhalimi teman Sudahnya minta Ampun Huh? Padahal Ampunannya Susah Susah Dan kita terpahami Dalam hal Bagaimana hukumnya orang tua Yang sudah mulai memakai cadar Bagi anak perempuan yang masih balik Apakah imposi guru Iho tifidah Dalam pendidikan Islam dan juga menjadikan umum secara secara umum ada namanya menjadikan sesuatu sebagai adat yang sekarang sedang dipopulerkan dengan istilah bah, sekolah berkarakter sekolah bah, berkarakter dengan cara membiasakan seseorang untuk berbuat sesuatu sampai dia berbuat tanpa ada yang mendorongnya. Artinya spontanitas sebagai apa sifat. Maka orang tua yang memakaikan jajar kepada anak perempuannya yang masih balita, Kalau dalam rangka untuk membiasakan. Dan mengenalkan sejak kecil Bukan termasuk Sifat yang guru Sebagaimana kita Membiasakan anak kita Sejak bayi untuk makan dengan tangan Kanan Untuk terima dengan tangan Kanan Masih dengan tangan Padahal anaknya masih Masih baik Bahkan kadang-kadang Khususnya dua tahun, sudah mulai jajar maka jangan tahan bukan, itu masalah dia itu adalah yang bulu itu, kalau sampai masuk wisi, maka cajar juga takut dia macam jin, nah, ini sampai batas kan? nah, artinya, Ewan Tullah bahawa memang anak kita, pernah mengatakan bahwa sejak usia jini jadi mereka mengenal pakaian yang yang syar'i, agar dia nanti tidak tak uh, malu dan mudah untuk memakai pakaian seperti itu. Tapi tentunya ada kaidah juga dalam hal ini anak kecil itu kan apa sih kata Allah, zinatul hayatid dunia. Artinya. Kalau memakaikan pakaian sadar pun Yang bagus Biar enak Dilihat oleh orang tuanya eh? Dan yang lain-lain Bersih eh? Kan demikian Yang berikut juga dipahamkan bahwa mereka itu Kalau pergi pakai Kalau di rumah jangan pakai okay. Nanti kasihan bapak ibunya Mbah-mbahnya Di rumah kalau mbahnya pakai apa? Saja. Kalau orang tua pengen, orang ya, tanahnya secara, ya. jadi bolehlah. Ya, boleh memakainya, tapi ingat jangan dipaksa. Tapi dibiasakan. Jangan dipaksa lebih, dibiasakan. Saya saat ini masih bekerja. Sudah mengajukan pengunduran uh, setelah tiga tahun. Saya sen sudah kenal dengan semua. Saat ini akan membantu pembantu. Dalam hitungan akan swit dengan kami menggaji pembantu ini, bagaimana sebaiknya? Kalau kecil, saya bukan asaman saya. Apakah sepatutnya tadi, harus saya terapkan di sini mengingat anak dan keluarga saya lebih berhak mendapat uang saya untuk masa depan mereka. Setiap pembantu tidak terlalu mencekak untuk dimiliki. Ipot saya terus berkata tidak mampu dan mencari untuk dua orang tuanya mengansarai. Ipotnya, pada asalnya rumah itu kalau tidak ada pembantu lebih baik bila istri memang mengerjakan semua kebutuhan rumah tangga tersebut karena adanya orang ketiga di sana wanita ataupun laki-laki tetap beresiko apa resikonya pertama mungkin saja air rumah kita ketahuan orang naik dan ga aman staff bantu Tidak ngomong ngomongkah keluar. Yang kedua namanya pembantu itu tujuannya adalah membantu. membantu. Sekarang itu bukan sudah membantu apa? Bekerja rumah tangga harus. Karena apa? Karena sang pemiliknya itu tidak bekerja ya kan? Siapa? Yang berikutnya kan siapa? Membantu kalau kerja itu yang penting gak dimarahin ya? Lah. Yang gaji, sehingga tidak akan bisa maksima. Oleh karena itu, hmm, saya rasakan sendiri bahwa rumah tangga tanpa pembantu niemak betul. Cuma kasihan seorang istri yang kelabakan. Saya punya anak delapan, belum punya bantu. kasihan sama istri tapi ya ini kan kan. Dia enggak mau. Tidak mau karena memang khawatir yang namanya rumah tangga ribut antara suami istri. Heh. Biasa enggak? Biasa. Rumah tangga itu kalau enggak ribut enggak enak. Tapi kalau sampai ributnya tidak berhenti, jadi jadinya jadi bencana. Kalau tahu orang lain apa yang kita bahas di rumah terbuka keluar walharibah. Jadi kalau kita penyidik sudah ingin tinggal di rumah maka support karena itu merupakan bagian dari ketakuan sang istri yang ingin kembali ke posisi yang aslinya sebagai benteng rumah tangga yang akan membina anak-anak kita dan juga melayani kebutuhan kita di rumah kemudian kalau sang istri kata beliau ini pulang ke rumah hmm. tentunya penghasilannya akan apa? berkurang, betul tak? Ya? salah Salah Salahkan film Karena terkadang isi pulang ke rumah Suami tambah banyak apa? Penghasilannya Sama orang di PHK jadi kaya bisa Banyak ya. Keluar dari perusahaan dia Sekarang apa? Jadi pengusaha Saya kawan Manager HRD di primer, Oil oh, Berapa gaji Berapa gaji Kira kira berapa gaji? Hahaha. Saya nak perusahaan keluar. Manager HLD. Itu kalau dia minta uang sama orang yang tak ngelamar dikasih. Karena dia punya stempel lah. Diterima. Negerinya nah, apa? Lah. Karyawan. Punya stempel untuk menaikkan jabatan. Keluar. Apa usahanya? Ternak ayam kampung. Seperti tidak? Tapi, om setnya sudah. Sampai dia sekarang buat motongan ayam itu, paling tidak motongannya itu, misalnya dia buat motongan ayam sekitar 10 M. Gum, M dan sudah ada langsung yang mau membiayai modalnya jangan mulu ini Jadi jangan kira bahwa seorang itu kalau istrinya pulang ke rumah tinggal yang berkurang penghasilan. Yang kedua, pun demikian, istrinya itu punya jabatan di perusahaan minyak sampai boleh kerja di rumah. Ini kita dibawa ke rumah Yang penting apa? Hasilnya sih Tetap di kantor Hanya ambil kerjaan di rumah Tapi anaknya terlantar nanti Dia katakan -kata, saya Tinggalkan itu semua Tinggal di rumah Berkurang hatanya Tidak Inilah iman yang perlu Ada di hadis kita jadi yakinlah bahwa istri itu jangan sampai ada bayangan kalau istri dari usahanya kerjanya nanti di rumah ada Quran kan. Istrinya harus nah, istri punya sendiri, anak punya istri sendiri, Jadi, kita punya istri sendiri. Apa kata Allah? Nahnu hazubuhum <tuh> wa iyyakum. Kalian mesti siapa anan kan dan juga apa? Hanya nanti caranya mungkin lewat apa, Sang Bapak Barukah Ini harus dihilangkan Muqtakot yang seperti ini. Ini akibat Kebanyakan belajar matematika Satu Besar sama dengan apa? Dua. Kalau suami bekerja Gak 5 juta Istri berjaga 5 juta juga Maka cuma 10 juta Kalau istri berpergi Tidak bekerja berarti apa? Tiga lima juta betul tak? Kan? Masalahnya betul, tapi hidup enggak demikian. Hidup enggak demikian. Hidup dengan apa? Takdirnya Allah Subhanahu Watahu. Yakinlah bahasanya rezki antum tidak akan kurang hanya karena istri antum mau jadi wanita yang solehah yang mutakin. Yang takut, yakinlah gak aku. Kalau ada yang kumjelma maksud saya agak silum, wajar. Sebagaimana istijang katinya agak berlehalih hari kantor, pulang ke rumah, dikira tambah-tambah santai, tambah sibuk ke rumah. Di kantor banyak istirahatnya, di rumah tidak istirahatnya. Saya sendiri bagaimana seorang itu tidur, dari bangun tidur, sudah terjadi Udah Masak, masak, masak, masak, masak eh? bersih, bersih, bersih, bersih bersih, Nyuci, netrika, dan lain sebagainya itu bisa sampai ah. malam itu belum harus selesai Tapi pasti di rumah, kebening Di sana Sehingga banyak yang tidak pernah di rumah, kenapa? Karena Membosankan Jadi ingat seperti itu. Juga ada yang di PHK dari sebuah perusahaan. Ya. Juga ada PHK Astra. Di PHK gak belum punya apa? apa Ternyata sekarang gak punya masing-masing. Punya mobil, punya rumah, punya masing-masing. Pakai teorinya kalau di PHK apa? Susah. Tapi bisa jadi. Itu sebab kita dimudahkan Allah SWT sehingga bisa memberi bantuan kepada pembantunya juga kepada rumah kalau kemudian ternyata Allah lagi juga kekurangan maka pembantu disingkirkan dulu dan dia punya itu sendiri mungkin dengan meninggalkan rumah kita akan punya pakaian yang dia bisa dan kita tidak diminta Allah untuk ngasih rezeki kepada orang saya saya yakin khatib juga bahwa kalau tujuan adalah ibadah kepada Allah SWT Tidak ada yang susah bagi Allah untuk membantu kita. Apa kata Allah? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yadhuhhu min haythu nah, ya. Juga Allah mengatakan, wa may yajallahu fi amrihi yusra. Ini yang perlu dipahamkan. Dipahami dengan dengan baik. Bahwa muktakof kita ikhlasullah adalah muktakof yang sangat kuat. Bahawa Allah Subhanahu wa taala dia berkehendak, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Dan rezeki yang kita miliki sudah Allah tetapkan, kapan? Ibu. Sekarang. Sebelum Allah menciptakan, nangi dan bumi sudah menulis ilauhil mahkud. Dan sebelumnya sudah, ketahui sebelum menulis ilauhil mahkud. Bahawa Antum nanti tanggal setia Antum akan keluar di perusahaan antum, perusahaannya tinggal di rumah dan Antum akan akan A, B, C, D, E, F semua dalam kapsu. Jadi jangan jangan galau, ya. kalau sudah berbuat karena ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena takut dengan apa? Adabnya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mudahkan urusan. Hanya butuh dua pada manusia, sabar dan syukur. Tokoh pelajar. Masih orang lain yang terlibat di sini, ada pembantu. Kalau memang dirasa kemudian tidak mampu baik membantu rumahnya kita, maka minta maaf. Baik-baik dan baik-baik ya, untuk berhenti sebentar sampai Allah mudahkan rezeki untuk kemudian memberi kepada dia yang lebih baik. Demikian yang saya uh, sampaikan. Ya, dan jangan kemudian mengatakan Saat gimana nasib bantu saya itu dia ya orang tak punya dia nyari uang untuk kedua orang tuanya itu ada yang urusi siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Antum diminta apa? Urusi. Jadi antum sendiri? Enggak. Kalau kemudian antum itu mampu maka memberi itulah untuk antum sendiri. Jadi ingat dihantarlah kalau antum ngasih sesuatu untuk orang lain itu bukan orang lain untuk antum sendiri. Maka kita tanya sesaat setri tentang siapakah yang lebih butuh? Orang kaya atau orang miskin? Mana lebih butuh? Orang kaya kepada orang miskin apa? Miskin kepada orang kaya. Jawabannya mana? Orang kaya lebih butuh kepada orang miskin. Cuma kadang-kadang apa? Merasa superior. Ya. Ini pertama Harta jaya. Kalau digunakan nak kaum muslim, mengurangi hisapnya jadi akhirat. Yang kedua dengan memberi Allah beri. Dengan apa? Nasi Allah kan? Nasi. Lihat kata Nabi Muhammad SAW. Inna Allahu Fi Auny Abdi, Ma Da Ma Rabu Fi Auny Afihi. Allah akan membantu seorang hamba dan terus membantu seorang hamba selama hamba itu bang? membantu. Segera. Artinya kalau kita ngasih orang uang sebetulnya juga kita bang Allah akan ganti itu. Wa ma'angfakum insya'Allah yuqlifu. Apa yang anda mengeluarkan dari kebaikan, Allah akan apa? Mengganti. Apa gantinya? Lebih baik mesti. Nah, lebih baik apa? Mestikan Allah itu kalau masih yang lebih baik ya, apa kita semua. Mungkin jika keselihatan. Mungkin anak kita jadinya yang cerdas. Mungkin. Mungkin kan mungkin. Yang lainnya, yang itu, bila dihitung dengan angka, akan melebihi apa atom ada? Keluarkan pisah dirinya. Bayangkan kalau sepunya anak lakfadat Allah. Nakal. Berapa biaya untuk itu? Yang pertama ada uang sakit hatinya. Berapa jimbahnya? Ada orang namanya semari oleh orang lain. Berapa katinya? Miliaran. Ya. Ada paswa bang? Marusa bang? Nama. Ya apa harganya itu? miliaran sahaja ya. ada namanya kemudian apa material uh, moral dan lain sebagainya ya. ya. kalau tu niatnya konvalesan nah, nah, orang memberi itu tidak ada rugi tidak ada rugi karena Allah menjanjikan dengan janji yang sangat jelas wa ma'angfukum min syaitin apapun juga yang kamu infakkan ya. Bahwa ya, Yughribu, ia pasti akanlah kan? mengganti. Mana yang lebih hebat tanginya? Allah atau orang lain? Allah Subhanahu. Dan Nabi pernah bersabda, "Man terfashi al-lazah awwalillah khair min. yang menyenangkan sesuatu meninggalkan sesuatu itu karena Allah Subhanahu Watah. Maka Allah mengganti dengan yang lebih. Sehingga bila tadi kembali pada soal tadi, satu istri kemudian meninggalkan kerjaannya di kantor untuk Allah Subhanahu Watah, karena Allah Subhanahu Watahlah untuk lebih baik kepada sang suami untuk bisa memandikan anak-anaknya di rumah. Maka rekodkan yang ini baik besar. Itu jadinya Rasulullah SAW masalah dan dia adalah orang yang tidoannya dahwal, Wahyun. Semoga Allah Subhanahu Wataala memberi kita semua dan memberi kita kemudahan untuk bisa yakin dengan janji janjinya Allah Subhanahu. Muatan, jangan galau dengan rezeki Allah Subhanahu Watahu. Tidak akan lari rezeki dari kita karena sudah ada ketetapan ilahil, Mahfud rezeki yang kita dimiliki tersebut. Yang kita hanya diminta untuk sabar, tidak maksiat mencarinya dan bersyukur bila sudah mendapatkan. Resji Allah Alam Ada lagi yang lainnya Apa kesimpulannya Kesimpulannya Setelah pada hari ini kita Belajar bagaimana Imam Al-Muzani menyampaikan Ilmunya Allah itu Maha sempurna Sehingga akan Terwujudkan Pada makhluk ini Apa yang sudah Menjadi ilmu Yang azali Pada Allah subhanahu wa ta'ala Nah, itu semua Dasarnya dua nah, Kedermawahan Allah Dan apa? Maha pengampunnya Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Seorang manusia meyakit Bahawa semua yang dimiliki itu adalah Karena kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala, ada infadillahi atau infadil robi. Dan ingat bahwa resiko orang mendapatkan iman itu adalah dosa. Berdosa karena tidak mau mensyukuri iman tersebut atau menggunakannya pada tempat yang tidak. Maka Allah buka pintu taubat pintu. Ampunan kepada kita sesungguh Sehingga Manusia Bila berbuat dosa, jangan Kemudian mengatakan, ini sudah Takdirnya, saya Tapi, harus Mengatakan, ada di sana Pintu, taubat Yang Allah buka untuk, untuk. Sehingga penyakit bertaubat maksiat bertaubat Saya kira bahas Pada bulan depan, ya tentang takdir menurut versi Imam Al-Muzani, dan kita lihat apakah betul, betul? Ya, ini bisa kita amalkan karena sekarang ini, wassalamualaikum Kita kadang-kadang lupa dengan takdir ini. Sebagiannya malas karena sudah takdir agamis. Sebagiannya lah khawatir akan babwas mahdhah yang menanti. demikian eh disebabkan subhana tallah wa bihiska ila hada astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.